Használati utasítás. A mellékelt novellák, rövidségük ellenére is, teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt velük, mert nem igényelnek hosszú hetekre, hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágytojás megfő, amíg a hívott szám, ha foglaltat jelez, jelentkezik. Olvassunk el egy egyperces novellát. Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és álva, szélben és esőben, vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető. Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmit mondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppi fontos tartozékuk a cím. Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a szöveg. Ez az egyetlen helyes használati mód. Figyelem, aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek. Csak rossz egypercesek.